І в сподіванні нових дарів повів жінок за собою до найбільшого святилища кожного німецького дому до кухні. Шмідт запросив нас сідати. Запропонував сигарети. Ми з Васильєвим були не курящі. В кишенях у мене завжди були американські сигарети і радянські цигарки епоха, майже єдиний предмет нашого постачання з Берліна. Шмідт сказав, що звик тільки до німецьких і не може курити нічого іншого, бо його тоді б'є кашель. «Я звик не тільки до німецьких сигарет, але й до німецького повітря», – блідо усміхнувся він. «Для мене Німеччина – це найдорожче». «Ми вас розуміємо», – сказав я. «Але Німеччина сьогодні практично не існує. Це, однак, зовсім не означає, що не існує німецький народ». Товариш Сталін сказав, «Гітлери приходять і відходять, а німецький народ зостається». Я діяв, може, і надто прямолінійно, але без вагань. Прищучити товаришем Сталіним цього високолобого мудрагеля, який працював на Гітлера, вже і не просто запопадливо, а просто таки узвіріло. Васильов перекладав слово в слово, Фауста тим часом в дію не пускав, мабуть ж чим закінчиться моя солдафонська дипломатія, щоб вже тоді або виручати мене, або приєднатися до мого торжества». Шміт мовчки курив, тому я сторч головою кинувся ще в глибшу ополонку, яку самі прорубав у кризі нашого недовір'я. У нас є дані, що до вас з надзвичайно вигідними пропозиціями зверталися союзники. Сьогодні, коли вся Європа лежить у руїнах, Америка з її інститутами, лабораторіями, багатим обладнанням для будь-якого європейського вченого – це просто рай. Але вас це не спокусило. А ви відмовилися, бо ви справжній патріот. Шмід мовчки курив. «Звичайно, вас могли просто викрасти, – розпадяковав я далі, – з острохом відчуваючи, що цей німець своєю мовчанкою заганяє мене в безвихідь, мов більярдну кулю в лузу. Будь-яка союзницька розвідка вивезла б вас чи то за океан, чи то на острови, чи в який-небудь Монако, чи я там знаю. Мене розвідка». У нас інші цілі, але і ми так само при бажанні дуже просто перекинули б вас на той бік Ельби, а там ще далі. Простору у нас вистачає, але викрасти можна тіло, а не мозок і душу. Душа ваша однаково ж зостанеться тут, на німецькій землі». «Ви не помиляєтесь», – подав нарешті голос Шмід. «Це саме так. Надзвичайно точно. Та, на жаль, я не просто німець, а ще й учений». І фаустівська недоля тяжіє наді мною, гнітить мене, і нема рятунку. Мені з тобою не дано зрівнятися, мій дух слабкий, він зміг тебе дізватися, а вдержати снаги не стало в нім. Гето, Фауст, перша частина. Фауст і Вагнер – Василів кинув на мене погляд з над своїх меншовицьких окулярів, мовляв, ну то як, добралися все ж таки й до Фауста. Я кинув йому заспокійливо. Порядок у танкових військах. В німцеві щось заворушилося ще трохи, і витирай йому сльози, і бери його голими руками. Але Шмід про слабкодухість згадав, як то кажуть, для красного слівця, а сам заспівав зовсім за іншої. «Я не поїхав і не поїду до жодної з цих так званих «західних демократій», – обтрушуючись від білого сигаретного попилу, – тихо говорив далі Шмід. «І не тому, що я не вірю в демократію, не тому, що був членом німецької націонал-соціалістичної партії, тобто фашистом у вашому розумінні. Я взагалі не вірю в політику, а вірю тільки в науку. Членом партії став із вдячності. Потрібні пояснення? Будь ласка». Ця партія прийшла на зміну німецьким демократичним рухам. Їх у нас було по самому зав'язку, і всі такі самі, як на Заході. Вся світова демократія страждає розслаблення мозку, а вона не здатна взяти все у кулак, спрямувати, провести, досягти успіху. Скажіть мені, будь ласка, яка демократія спроможна залізною рукою зосередити всі потрібні асигнування в потрібній для науки ТОЦІ, щоб на коротший строк мати максимальні, просто неймовірні результати? Ніяка і ніколи. Америка? Там не може бути справжньої науки, техніка – так, але тільки на рівні побуту щоденного, всілякий дріб'язок, наприклад, Едісон з його електролампочкою.